Свят-вечір. Зима. Навколо біліють сніги, Мороз ніби пензлем розмалював вікна, Дерева обсипані інеєм і обліплені снігом, Нерухомі, білі, немов кришталеві, Стоять вони, як у касті, І самоцвітами від першого променя січневого сонця. Ранок. Над кожною хатою стовпом в'ється дим, тихо, здається, що село ще спить. На вулицях нема нікого, але у кожній хаті давно кипить робота. Сьогодні особливий день. З давніх давен у нас на Україні, словом і ділом, словесним твором і магічним актом, всією обставою, люди створюють у цей день образ багатства, щастя, миру і спокою у своєму домі. Ще вдосвіта, як тільки день синім проблиском заглянув у хату крізь змерзлі шибки, господиня приступила до праці. Першою магічною дією було добування нового вогню. Господиня дістала спокуття кремінь і кресало які останні 12 день лежали під образами. Вона перехрестилася тричі і, ставши обличчям до схід сонця, викресила новий огонь. Цим вогнем вона розпалила у печі 12 полін, що їх припасла та сушила 12 днів останнього місяця. Через кілька хвилин у печі вже палають сухі дрова, на протилежній стіні кидається химерна тінь. Господиня пов'язалася хусткою, засукала рукава і заходилася готувати 12 свят вечірніх страв. Наставила узвар, варить горох, квасолю, смажить капусту, рибу, ліпить вареники, готує бараболю, гриби, кашу-гречану з конопляним молоком, голубці з пшоном, коржі з маком та кутю із товченої пшениці. В усьому їй допомагають діти, а найбільше старша дочка». У цій багатій, але пісній вечері господиня представляє найголовніші плоди поля, городу і саду, ніби дає звіт новому рокові за своє багатство у минулому році. У той час, коли господиня порлася біля печі, господар напоїв худобу, підстолив свіжою соломою та дав їй свіжого пахучого сіна. Потім він подкидав сніг від хати, розчистив стежки і уважно оглянув усе господарство». Все живе і мертве, що є в господарстві, повинно зустріти урочисту хвилину святвечора на своєму місці. Ніщо не може бути в цей вечір поза домом, у чужих руках, позичене чи десь забуте. Всі члени родини теж повинні бути вдома. Боже, сохрани, кажуть люди, десь заночувати у цю ніч, цілий рік будеш блукати по світі. Боронь Боже і сваритися у цей день». Навпаки, добре помиритися з ворогами, щоб у новому році було мирно і в хаті, і поза хатою. Та не завжди господиня знає своїх ворогів, а щоб не помилитися чи когось не забути, вона заворожує всіх разом. Для цього вона затикає клочем усі дірки в лавах та ослонах і заклинає – не дірки затикаю, а роти моїм ворогам, щоб їх на не зловили мене через увесь рік. Та сьо ще замало. Завзята господиня веде далі свою боротьбу із ворогами. Вона зав'язує гудзі на мотузці. Стільки гудзів, скільки має ворогів, а коли... Сідатиме вечеряти, то покладе той мотузок під себе, примовляючи, «Щоб так мої вороги мовчали, як ці гудзі мовчать!» Щоб весь рік жити багато, і так у турботах проходить день. Сьогодні не снідають і обходяться без обіду. Хіба дітям, що не можуть терпіти голоду, мати дозволить дещо з'їсти, та й то лише в обідній час». Коли вже сонце схилиться до заходу, починається готування домашнього вівтаря, з найважливішого домашнього знаряддя і снопа жита, символа врожаю. Господар вносить сніп житом. дідуха, переступаючи поріг, він скидає шапку і вітається з господинею, ніби вперше входить до хати. Дай Боже здоров'я, помагай біг, відповідає господиня. А що несеш? Злато, щоб увесь рік ми жили багато, говорить господар, зупиняючись посеред хати. Тут він хреститься і, звертаючись до родини, віншує. Віншую вас зі щастям, здоров'ям, з цим святим вечором, щоб ви у щасті здоров'ї ці свята провели та других дочекались від сталіт до ста літ, поки нам пан біг, назначить вік. Повіншувавши, господар підносить дідуха високо над столом і ставить на покутті під образами. Далі він перев'язує дідуха залізним ланцюгом і кладе біля нього ярмо, чепіги від плуга і хомут. Господиня добуває іскрені нову білу скатерку і все це накриває. Від злої сили Господар знову виходить з хати і вносить оберемок соломи сіна. Солому він розстиляє по долівці, а сіно ділить на дві нерівні частини. Меншу кладе на покутній бік столу, а збільшує робить копичку під столом. Зверху на копиці сіна ставить черепок з жеврючим вогником, де куриця ладен, наповнюючи хату святочними пахощами. Збоку колосина під столом господар кладе ще заліздя, леміш від плуга, гистик без держака та сокиру. Діти по кілька разів торкаються тих речей, бо соніш, щоб ноги були тверді, як залізо. У цей таємничий вечір магічними діями і заліздям господарі захищають свою господу від злої сили, щоб позбутися її не тільки на цей вечір, а й на весь господарський рік». Господар і господиня з довоспеченим святочним хлібом, медом та маком обходять двір, комори та обкурюють все це ладаном. Біля обори, де стоять корови, господиня густо посипає насінням дикого маку, щоб відьми його, визбируючи, не могли приступити до худоби. На закінчення цього обходу господар Зарубує поріг, щоб звір не міг переступити. йдучи в обхід, жінка вбирає собі на голову чоловічу шапку, щоб цілий рік ходити простоволосою. У хаті господиня кладе під скатерку на чотири кути поголівці чеснику, щоб злу силу відігнати від столу. Свята багата вечеря виготовлена на новій могні, з різнородних плодів землі, з дотриманням відповідних законів, стає невичерпним джерелом магічної сили. На утворення нового багатства у новім році, а також на відвернення усякої супротивної сили. Майже всі магічні акти виконує голова родини – господар, а йому допомагають дружина, діти і навіть гість, якщо такий у цей вечір нагодиться до хати. На сіно, що намощене на покутньому кінці столу, невинна душа, дитина до семи років, кладе три хліби або калачі, грудку, солі і ставить велику воскову свічку. Мати виставляє полумиски з вечерею на стіл, а на сіно, що на покутті біля вівтаря, ставить горщик з кутею та узваром. Хоч діти вже дуже голодні, все ж вони не відважуються просити у матері їсти, терплять і крізь вікно пильно дивляться на небо, чи не зійшла вже вечірня зоря, що має сповістити всім людям про велике чудо – народження Сина Божого. Свята вечеря До хати входить батько і урочисто сповіщає родині, що святий вечір вже почався, бо на небі засяяла вечірня зоря. Але перш ніж приступити до вечері, йому треба нагодувати худобу і запросити гостей. Господар бере миску, підходить до столу і набирає по кілька ложок кожної страви. Господиня дає йому хлібину і черпак з медом, а для пса окремо окраєць хліба і грудку вече олою. Тримаючи у руках усі ці дари... У кожусі, але без шапки, батько вийшов з хати. На порозі його зустрічає вірний приятель і добрий вартовий господарства кудлатий сірко. Перечуваючи приємність, він весело замахав хвостом і голосно загавкав. Господар урочистим голосом говорить до нього. «Це той хліб і вівці, що ти доглядав мені весь Божий рік. Як служитимеш вірно...» «І в цьому році, то в наступному святому вечері ще більше візьмеш». І з цими словами він не кидає, а кладе перед псом хліб і лій, а сам іде до стайні. Сутиніє, скрипить під ногами сніг, мороз дошкульно щипає обличчя. Господар відсунув примерзлі двері і війшов у стайню. Там тепло, щедро підставлено соломою, а за драбинами сухе зелене сіно пахне луками. Корови й воли ліниво повернули голови і тихим протяжним му привітали господаря. Коні тихо заіржали, а вівці у своїй загороді збилися докупи і, вижидаючи, дивляться на господаря. Господар поставив миску з вечерею на вікно, а сам узяв у руки хліб і, підходячи до кожної тварини, благословив її тричі торкаючися хлібом до голови. «Благословляю тебе цим святим хлібом і закликаю на тебе добро, щоб ти звіря не боялася, грому налякалася, та щоб минали тебе чорні напасті». Отак, поблагословивши, він бере чарпак із медом і малює хрестик між очима кожної тварини. Після цього у чисто вимите дерев'яне корито він сипле з миски вечерю, кришить туди хліб, досипає борошна, Солить сіллю, все це добре перемішує дерев'яною кописткою і розділяє поміж усіма тваринами, що є у господарстві. Вдарити сьогодні будь-яку тварину – великий гріх. У цю ніч, опівночі, всяка німена людською мовою розмовлятиме з Богом. Бог запитає, як їй ведеться у господаря. Якщо господар не б'є і добре годує, вона похвалить його перед Богом. А коли б худоба голодна була і заплакала, то нехай потім нарікає такий господар сам на себе, якщо йому не поведеться з худобою у наступному році. Після цього господар, якщо має пасіку, відвідує бджіл і дає їм сити. Господиня тим часом відвідала курей, качок, гусей і всіх їх нагодувала вареною пшеницею, кутею. Морозе, морозе, іди до нас кутю їсти. Повернувшись від худоби, господар знову набирає у чисту миску полосці всіх святвечірніх страв, зверху ставить кухарі з медом та склянку з водою і кладе калач, кілька горіхів і яблуко. Все це він тримає лівою рукою, а праву озброює бичем від цапа. Потім без шапки виходить за поріг і стає під дверима. Господиня замкнула за ним двері, на засу погасила світло і наказала дітям сидіти тихо, не ворушитись. У хаті напружений настрій. Кожен відчуває, що там, за замкненими дверима, на дворі має відбутися щось таємниче. Діти вірять, що батькові загрожує небезпека, що він стоїть віч-навіч із стихійними силами природи. До нього може з'явитися гість в образі Крижана снігової потвори, що тиняється у цю ніч по далеких степах, великих лісах та страшних нетрях у супроводі цілої зграї голодних вовків. Діти не один раз чули казку про старого лісника, що з внуком, малим бешкетником Степаном, жив десь у Чорному лісі. На свят вечір вийшов лісник закликати гостей, а Степанкові наказав сидіти тихо. Внук не послухався діда і вибіг з хати. Як тільки він вибіг, піднялася завірюха. Завили вовки, і велетенський крижаний дідуган у сніговій киреї та ще й з сніговим мішком за плечима з'явився перед хатою лісника. Він схопив неслухняного Степанка за чуприну та у мішок. Оце, каже, буде вовкам на вечерю. Діти пам'ятають цю казку і бояться. Вони притулилися у темній хаті до матері і мовчки тримтять чекаючи кінця страшної магічної дії, що там за дверима виконує їхній батько. Тим часом господар на дворі з вечерею в руках табечем викручувався за сонцем, вдивлявся у безкрай доличинь зоряного неба і тричі робленим басом гукав «Морози, морози, йди до нас кутю їсти!» Він на мить зупинявся, ніби вслухався у спокійну тишу зимної ночі, і знов гукав. «Морози, морози, йди до нас на вечерю!» Після третього разу він сердито погрожував бичем, примовляючи, «Як не йдеш, то не йди, і нажито пшеницю, усяку пашницю, йди краще на моря, на ліси та на круті гори, а нам шкоди не роби». Потім господар запрошував сірого вовка. «Іди ти на кутю сіри вовче!» А як не йдеш, то не бери у нас ні телят, ні ягнят, ані малих поросят. Нарешті господар просив чорні бурі та злі вітри. Він щосили гукав безмежно безмежну долечінь нічної темряви, ніби справді хотів, щоб його почув цей останній гість. Чорні бурі та злі вітри! «Приходьте до нас на святу вечерю, а коли тепер не прийдете на дари Божі, на страви ситі, на горілки палені, на все велике добро, на яке ми вас просимо, то не приходьте до нас і в літі, та не робіть нам шкоди на ярні та на житі». Після цих запросин батько повернувся до хати, не оглядаючись, і щільно зачинив за собою двері. До кінця вечері вже ніхто не повинен виходити з хати, і двері не можна відчиняти. Хоч би там не знати, що скоїлося, а дверей, було, батько не відчинять, згадує Свирид Галушка. Спільна вечеря всього роду. Свята вечеря це спільна вечеря всього роду. Навіть мертві родичі і безвісти загинулі. Всі мають у цей вечір зібратися разом, щоб трапезувати цілим родом. Живі, пам'ятаючи своїх мертвих родичів, ставили для них кутю та узвар на вікнах, розкидали варений біб по кутках, залишали непомитими ложки та миски після вечері, щоб душі могли їх лизати для поживи. Сідаючи на стілець чи на лавку, продували місце, щоб не привалити з собою мертвої душі. Господар запрошує всі мертві душі на свят вечерю. Він бере миску з кутею, ставить її на шматок полотна, запалює свічку і ліпить її до миски. Все це відбере обома руками і обходить тричі за сонцем навколо столу. Потім ставить миску на стіл а сам стає на коліна перед образами і молиться за померлі душі. Жінка і діти наслідують приклад батька і всі разом моляться в голос. Просимо Тебе, Боже, щоб і тих душ до вечері допустив, що ми про них не знаємо, що в лісі заблудилися, у водах утопилися, у темних нетрях задушилися. Молимось Тобі, Боже, за тих, що ніхто про них не знає, лягаючи і встаючи, і дорогу йдучи, ніхто не згадає. А бідні душі гірко в пеклі пробувають, І цього святого вечора чекають. Від нас у цей вечір молитви йдуть, І мертві душі спом'януть. Перехрестившися тричі, вся родина повторює з батьком Другу молитву за себе. Господи, захисти худібку мою від звіра, а мене грішного ім'я рек. Від віри поганої та від безвір'я, на росах, на водах та на тяжких переходах. Дякуємо Богові святому, що поміг нам дочекатися у мирі і спокої цих божих свят. Та поможи, Боже, у їх радості відправити і від цих за рік других дочекатися. Амінь. Після молитви господар знову бере у руки миску з кутею, з полотном та свічкою і передає її господині кажучи, «Ми всі з усього щирого серця і з Божої волі кличемо праведні грішні душі на святу вечерю, даємо їм усе, що маємо, щоб вони на тім світі вечеряли, як ми тут. Ми дбаємо». І за ті померші душі, що на світі погибли і порятунку не мали, нехай Бог прийме для них цю нашу вечерю. Я їх стільки запрошую і закликаю на цю тайну вечерю, скільки у цим полотні є дірочок та скільки зернин у солодкій куті Божій. Амінь. Господиня бере з рук господаря миску, ставить на стіл – і родина починає вечеряти. Спочатку їдять кутю, а потім голубці, вареники, смажену рибу, капусту, все, що готувалось, і запивають узваром. Буває так, що господарі, вже поважні люди і їхні діти, розбрелися по світі або повмирали, а вони на старі літа лишилися самітніми. Осиротіла мати, сідаючи за святу вечерю, вона згадує сина такими словами. «Сину мій, синочку, свариде, хто сказав би, що ти вже цього святвечора не будеш з нами вечеряти, а будеш по світі блукати? Тут твоє місце порожнє стоїть, тут твоя ложечка лежить, тебе дожидає. Нелегко такій матері стримати сльози. Якщо на цей час трапиться сторонній чоловік, його теж запрошують до столу. Гість на святий, Вечір, за віруванням наших предків, приносив щастя у дім. У селі Мліво на Київщині існує переказ про те, як невідомий чоловік, що збився з дороги, потрапив на святу вечерю до великої бідної родини. Хоч як було тісно біля столу, все ж сім'я якось викрила місце по-дорожньому. На другий день ранком, коли по уже мав знову йти на шлях, він показав тій бідній, але гостинній родині, де закопано дорогоцінний скарб. Із бідної великої родини зробилися багатії на всю гетьманщину. Під час вечері виходити за столу не годиться, розмовляти багато теж недобре. Першу ложку у куті господар підкидає до стелі, щоб так ягнята стрибали, як ця пшениця скаче від землі до стелі. Другу ложку куті підкидає, щоб телята рикали так, як це зерно стрибає від землі до стелі, а третю, щоб джоли роїлися. Кожна подробиця під час вечері має віще значення, якщо тінь на стіні, подібно до скирти, буде врожай на хліб, до копиці сіна буде багато, до дерева садовина вродить. Якщо хлопець під час вечері захоче води напитися, батько йому пити не дасть і скаже, «Не пий, сину, води за святою вечерею, ти козацього роду. Як виростеш, у похід підеш, слави здобудеш, а у походах всяко буває. Буває і так, що спрага мучить. Отож, знай, втримуєш спрагу за святою вечерею, ніякі походи не страшні. Якщо син під час вечері чихне... Батько дарує йому лоша, бо це знак, що козаком буде. Якщо ж обчихне дівчина, то це знак, що вона у господині збирається, і батько їй теля буває, дарує на щастя. На великій Україні діти носять вечерю до своїх близьких родичів, онуки до баби і діда, племінники до тітки дядька, хрещенники до хрещених батьків. А як я був малий, згадує Галушка, то носив вечерю до баби Пупорізькі, бо у нашому селі вона вважалася за родичку тим, кого приймала. Заносячи вечерю, люди ніби намагаються приєднати живих членів роду до спільної святвечірньої трапези. Звичай цей відбувається так. Діти, найчастіше хлопчик з дівчинкою, ідуть до діда і баби з вузликом, постукають у двері, переступлять поріг. Хлопчина скине шапку і говорить, «Добрий вечір і святим вечором, будьте здорові!» Просили тато і мама, і ми вас просимо на вечерю, нате вам вечерю. Баба візьме з дитячих рук вузлик, роздягне своїх онуків, бо дай скине з них кожушки, і посадить за стіл, частуючи солодкою кутею чи медяником. Ді, звичайно, наділить їх горіхами та дасть по кілька дрібних монет. Потім баба загорне їм у вузлик свій калач, кілька пиріжків чи вареників обмінює вечерю. На Гуцульщині та на Покутті заможніші газди несуть вечерю до бідніших. Цей звичай пов'язаний там із спомином про померлих родичів. Повечері по вечері починаються забави. Малі діти бігають по долівці, тішаться ялинкою. Якщо є така, залазять під стіл і там квокчуть, щоб... Квочки сідали, мати їм кидає за це у солому горішки та дрібні гроші. Примітка. Звичай оздоблювати ялинку на різдво Христове походить із Німеччини. У нас на Україні цей звичай поширений у містах, а у селах, у селянських родинах ялинка, у хаті на різдво рідкість. Потупово все затихає, і наступає святвечірня тиша. Малі діти, набавившись, лягають спати – а старші понесли вечерю до діда й баби, батько та мати у напівтемряві, при михтячому вогнику свічки схилились над столом і тихим голосом співають «Бог предвічний народився».